مو امید ور باندې ده مختلف واقعيات ونا اندازو شو چې دا موجوده علیمان مفتیان غریبانان نو استعداد بيخي ختم دي علمي حسي استعداد بيخي نشته په مساله په يږي په مساله باندې ستانډر رسې شي چې الله نه بداله په حکم باندې ودريږي چې راهدا الله حکم دي ته الی می چې ته په دې باندې نو درې غو ته په دې عمل نکې نو عام او عام فالمانو ته ګوري او تان شهرو متولاله خپل فوزاتو کې دي چې پولیسوب نذیرشتہ دار یا دولو چوراره یا دولو کوڅه دا غوادو او ویل چې مونږه په دې واده کې رسمونه کو اگر سه ته په طو لگے دا چنیکا بم مدرسې یا و دې اغه سچولو کو خپاره ما کړه واغه سره څوکا خبر نکوه ما ځګر ما خام نه مخکي مخکي لور بل کلی کی چرتا کې او الته کړه لاړو شپېله خلک غرځي را غرځي ورپسې خپل کلی کې چې سارې را شي زار سره سبر شي چینیکاو تړی چرته پیدا کېدونل تر سهار پته ولا څه زه سم په خپل ش웨ده په دې چې دی ویل چې موږ پکې دار سم کوو موږ غوډا کډک د غټلې حاکم کليته چې تلره هغه خلکوم ویل چې خلک ازرس چې راالي او تا د غواده نه بایکار ټکو موږ خو زین چې دا ګره د ازرس د کې وعده دی ت کلیکی کهته ورغلی نهو بلج کې زمونږ کلي ک داخواه برو چې بس رس پکې شامل شو زه په چې کلی کې بسمونه ویل چې داخواس مضی شي او چې زمونږه موودې دمونږ او پاې سم داې کو چې ص به پک کو ده چې څ په رای مخ لا به پې کو بس اضخوره چې دلته کرالی مونږ بچې په ثابت کلی په مو مونږ چ خلکو تط پتہ له چې حضرت خدای دې بیگانه دلته ناس یا غوښد فلو خپل پلوانونه بایکاټ کړل سحر چشوی دا ټول خاندان تط پتہ لګیدل په وخوالق حیا دار راستي چې خاندان کې بيداس نه یو څړې بزرگ څړو وبخپشو او کنه بل اړو ټول خاندان په پکې راغون شو چې د امس بولوق د مطلب څړو دم خپ پکړې نه توولو بز تووب سلورا بلو په خوب ورتهپ اوتل چېرهمونه لاغ پ شوي ده دمونږه تووب بسمونږه نهدي کلي دا رسونه او په خللابه په تووب و سلورا بغله م ب شرم بهیا شوي دي خلک دا بیا غیرره ته شوي دي ز به دا و چې خوشالليږي بسچور زیره دا سی دنداره په دینه ملکو وړي په ټول ورپسین خلی اون به خلي ورپې چې واپسې راواړوي را دا دی په ګړو <ؤوس> <ماشاال> بس دا دا او ماشال علیمان صاحب بزد خان او د خزو په خبرو کې راغلی په سره نهست چې څو خزو یی او چې تعالی متاد رائے کې خو زمغو ته می سړی وو چې دا یو او عموما چې ته چانه تاسو لې چې دا ډول کوی رې نه علیمانم کې نو مت څو په درچاګی کې موږ دا ټیک نه او خبره صحیح ده د غریب څه وروي دی اريم سيبل مولا د اسلامي مفتي فراني مفتي فراني دغه نور هغه ورکي السلام علیکم